Välkommen till den här podcasten. Den heter Rockla, den handlar om hårdrock, den finns på iTunes som RSS, Flöde och på rockla.se och avsnitt fyra börjar nu. Förra veckan snackade vi vänyl med grundaren till TPL Records och denna vecka ska vi prata om hårdrockaren, personen bakom musiken och gemenskapen. Jag pratar med Martin Jäver, en stolt hårdrockare som lyssnar högt eller inte alls. Vi ska gå in i en hårdrockares huvud och bena så nu lämnas micken över till Martin i avsnittet Hårdrockaren. Välkommen Martin! Tackar, tackar! Du är hårtråkare. Jajamän! En stolt hårdrockare. Och du är ju själv musiker. Du är bassist i Arsenite och Evil Conspiracy. Jajamän! Kan du inte berätta lite om de två? Banden? Jo, eh, Evil Conspiracy har jag spelat med i tio år. Och, och vi har gjort lite större spelningar. Och, och varit förband till Lost Horizon, Evergrey. Hammerfall och Sabaton Och Nocturnal Rites Och lite annat Och sådär och, och vi håller på att spela in Skiva Och förhoppningsvis så får vi Tag i något skivbolag och, ja Snart då Och sen Arsenite Hoppar ju med för i ja, för Två år sedan kanske Två tre år sedan Och vi har ju redan fått skivkontrakt och precis släppt vår debutplatta, Ashes of the Decline. Så vi väntar lite spelningar. Och... Mm. och Vi har suttit och lyssnat lite på den skivan här innan. Och Det låter bra. Ja, tackar så mycket. Det är mm. lite, lite lättsam trash. Alltså väldigt rent och inte så mycket trash. Ja. utan Lite lite old school. Ja, Tidig Metallica. Det mm. där stuket. Ja. Om vi ska prata om hårdrockaren idag som person och vad det är hårdrock och så vidare. Kan du ge någon bild av hur du ser en hårdrockare? Ja, klassisk hårdrockare. Det är väl eh, skinpai, nitbälte, bandt-shirt och tajta jeans. Som dig själv? Ja, ungefär så som jag går klädd varje dag. Jag tittade in i din garderob här för den stod öppen och då hänger alla så bandt shirts där på rad och liksom, ja, fina. Det, det, det var inga, inga dåliga grejer där, inte. De finaste till vänster. Och så har man vardagströjorna <laughs> i mitten och så... <laughs> ja. Vad är hårdrock för dig? Ja. Eh, hårdrock, det är... Det är en livsstil. Och eh, nästan eh, religion. Ja, förstår du tänker. Och då kan vi prata om liksom För att börja upp det hela När hårdrocken började för dig Har du något det tidigaste minnesbilden Av hårdrock, inte kanske musiken Utan själva minnesbilden av Att det där måste jag undersöka Ja, det var när brorsan kom hem Med Stay Hungry-skivan med Twisted Sister och, och jag tyckte Disney var så Var så stilig i sitt smink Och den fina jag tyckte den här biten som han höll vid munnen var, såg så läcker ut. och Då gick jag och stal morsans smink och smetade ner mig och cyklade runt i min trampbil och sjöng en I Take it. Sen var det en kompis som hade med sig Final Countdown. Han, han hade fått Final Countdown på kassett i födelsedagspresent och tog med till dagis. Och då startade vi vårt första band som heter Heibi. <laughs> alltså fick ni inspiration av namnet? Ja, det var nog bara någonting som han kom på. Nå någon som så... lät som lite engelskt. Som ja, lät lite... det lät lite engelskt. Det fanns ett piano, så vi lyckades till och med göra en helt egen låt. Bara spela två toner och stå och hoppa och dansa till. Annars så körde vi konserter med egengjorda instrument och så ställde ut alla stolar i lekrummet. Och så körde vi Final Countdown skivan rakt upp och ner för alla barnen. Hur länge har du lyssnat på hårddrock? Om man bortser från den här Twisted Sister-händelsen och när allt startade. Ja, ja det var nog då som jag började kalla mig för hårdrockare. Så när, när, I alla fall när, när Europe kom in i bilden. Då tänkte jag, så där ska jag bli. Jag ska ha samma frisyr som Joey Tempest. Och, och det var ju 86 Mm. Så ja, jag kan säga att jag var i hårdrocker sedan 86 Och sen blev det lite mellanspår där När man började lågstadiet Och så kom Leli och Sussi in i bilden Det var ju min första egna skiva som jag fick när jag fyllde åtta En vinylsingel med We Were Only Dancing Jag tyckte de var så söta och fina Min favoriten var ju Leli med lila läppstift det kanske var ett, ett avtramp samtidigt som man började intressera sig för andra könet så kanske du såg Lili och Susi som någonting liksom, eh, experimentellt Och sen så gick du tillbaks till hårdocken. Så. Ja, det var nog lite sådär. Mm. Det var mycket som kom in där. Lili och Susi och sen Abba och Magnus Uggla, Kenneth and Knutters, och sen Ronny och Ragga och det där. men sen, sen var det väl där i mellanstadiet och Uh, när släppte Fear of the Dark då, då var man tillbaka på rätt kör igen Men då gör vi så här att den här låten är till dig Martin jag säga att från första gången du hörde hårdrockens var du i princip fast? Ja. och med det tilltalar mig direkt. Mm. Och sen har du inte släppt. Tror du att det är så för alla som är hårdrockare? Att det är någonting som har varit konstant sen första gången de hörde det? Ja, men så är det nog. Det är inte som... det är nog inga som är som har ja, som har varit inne på något annat. Och sen är plötsligt vid 25 års ålder så blir de eh, världens true eh, hårdrockare? Sådär, och, eh, nej, utan det är, det är någonting som börjar tidigt och så hänger det med. Mm. Um, jag upplever att, eh, att man uppdelas i två läger. Antingen så känner man det eller så känner man det inte inom hårdrocken. Vad är det inom dig som gör att du kan veta att du är hårdrockare? Jag kan ge ett exempel som jag tänker är att jag, kan, jag blir väldigt glad och... Eh, exalterad när jag hör dubbla Men vad är det som gör det för dig? liksom? Ja, Jag är väldigt förtjust i gitarrsolon. Mm. Och sådär. Det, det har väl att göra med gitarrsolot i Final Countdown. Det var, ju, det var ju så läckert. Och sen kom ju Kim Marcello och han har ju väldigt snygga solon. Och sen är ju Malmsten, det är ju husguden. Och sen är det ju också där Iron Maiden med, med sina tvilling så som kom och, och, och, och sånt tilltalar mig också mycket. Ja. Har du något bra minne av en direktkänsla av gåshud? Antingen om det är en live eller om det är att du har stått hemma och lyssnat på någonting. Ja, jag vet en, en en speciell grej som var det var ganska roligt när jag satt hemma hos en kompis. och Han hade skaffat Halford's eh, Resurrection-platta. Och drog, i, drog igång första låten och så började han bara lite med, ja, han står och gastar lite och sen när låten kommer igång och då var det verkligen gåshud. Och så så minta jag det här begreppet, ja det här är bra. Det här är jävla kukbra. Så, så är det någonting vi har kört med i kompisgänget Du pratar om festivaler och konserter till exempel och minnen och sånt där. Har du något du, speciellt minne som du kan liksom toppa din lista med? Ja, det är så mycket. Nu har man ju hunnit se väldigt många band. Men King Diamond i somras var ju religiös upplevelse. Mm. Och det var samma sak första gången jag såg King Diamond när jag var på Sweden Rock för allra första gången. Då hade jag ju bara hört lite Merciful Fate innan och sådär. Och stod där och kollade. Så när, när jag kom in där första låten, när, ja, det, då var det lite som en uppenbarelse. Mm. Och sen var det också Iron Maiden. Första gången jag såg Iron Maiden. 1999 i Skandinavium. Det var ju också. Ja, det, det är nog höjdpunkten. Absoluta höjdpunkten. Mm. Första riktigt stora konserter jag var på. Så, ja, tidigare du var var i Lars Vegas trio i Trollhättan och Bodils minicirkus och <gör> lite sånt där så ja, men då, då var det verkligen och då, då hade vi sitt plats också och satt så snett ja så ganska högt upp men vi hade ju ganska bra insyn bakom scenen som man såg när de började göra sig i ordning och kuta ut till första låten. Och Bruce Dickinson hade precis kommit tillbaka i bandet. Och de hade utökat med Adrian Smith när han hade kommit tillbaka på gitarr. Så de körde med tre gitarrister helt plötsligt. Ja, Det var ju... Det var kanoners. Mm. En hårdukskonsert eller en festivalupplevelse så går inte riktigt att jämföra med någonting annat tycker jag. Du har till exempel Diohonen Honen som... Är... Det som en resning i publiken. så mm. eh, Och där kan jag inte tycka att jag ser i någon annan schanger direkt så på samma sätt. Nej, det är väl en, en annan atmosfär och samhörighet hos hårdrockare. Så där. Det går att titta på YouTube och vill, eller liksom, köpa en konsert. Det är där en konsert börjar och introt spelas, och sen så kommer alla de här händerna och de här honen upp- och det liksom går inte att beskriva på något bra sätt- den känslan av att stå i ett sånt folkhav- och lyssna på det där. Det är nästan gåshud bara där, kan jag tycka. Ja. ja, det tycker jag med. Det är, det är nästan lite som en sekt. <laughs> ja, och sen kan jag också tycka att- de här skriken som kommer från publiken- det är ju inga så här- Okej okay, vad snygg Anna. utan det är mer Fan vad mäktigt alltså det, det här mm. är musiken det handlar om Det här handlar inte om att det kommer ut någon snyggning på scen Och, och liksom står och, och juckar med skrevet Utan det här är en ren musikgrej Och sen är man förstås Tycker man förstås om, ba, om människorna bakom också Men det är inte så Nej ja, det är ju musiken och Sen så ska det ju inte upp djupt på en Storslagen scenshow men det, men det är ju det är musiken Som gör jobbet Har du några vänner som inte är hårddokade? Uh, ja, ja, ja, kanske inga som jag umgås med sådär jättemycket. Jag har väl lite jobbakompisar kanske där men, som inte är så förtjusta i hårddok. Uh, uh, men annars är det ju. Det är väl inga, jag umgås med annars som jag som inte lyssnar på hård. Och... Men om vi säger att när du började lyssna och folk i din omgivning uppfattade att du höll på att liksom gå in i det här stora engagemanget. Var det någon som liksom trodde att eller trodde du själv kanske att det var en fas som du gick igenom i ditt liv eller? Nej, jag tänkte nog inte så mycket på det. Det var det har bara varit så. Det har bara varit naturligt. Och man slutar aldrig vara hårdrock? Nej, det är väl andra som kommenterar lite så där, Men den andra har ju bara kört på. Det har funnits på kartan att man bara ska lägga ner. Helt plötsligt bara tycka att någonting är dåligt bara för att man har blivit vuxen gemenskapen uppfattar jag är väldigt, eh, väldigt stark i hårdrockens alltså i kretsarna så. Ja, och det är ju alltså är, är man någonstans så här, på en finlandsfärg eller vad som helst om man ser den hårdrockare då då ser man ju ja då, då är det någon som man kan prata med alltså, då kan man ju bara gå fram till den och och köra sig med som ingenting. Mm. Kanske ett samtalsämne kan vara om man tittar på hans tröja. Åh, oh, schysst tröja liksom. Mm. Ja, ja så kan det ju bli sådär. Om man ser någon cool turnétröja då, då kan man ju stå och prata en kvart om det. Och sen eh, kommer ju resten av sig själv bara. Och det där, det där går du inte riktigt att förklara för någon som inte är insatt hur, hur konstigt det än må verka så, så är det faktiskt så. Man ser en t-shirt som kanske är något speciellt. Och då har man någonting att prata om. Ja, det var någon gång på Sweden Rock så hade jag på mig en gammal Judas Priest-turnétröja från 86 när jag hade kommit över. Och vart jag ju stoppad och fick posera på bild med en massa folk. Och... Oj, ja. Över en tröja liksom, mm. det är rätt coolt faktiskt. Jag har upplevt att... Det, det har fått en liten töntighetsstämpel Att vara hårdrockare Kan du förstå, förstå hur jag menar? Ja, att det, det är lite outsider Och det är, ja, att Det ska vara en så Ja, att det är ganska nördigt Och det, det är ju Nörderi, det är det ju Men mm. det är ju För mig så är det väl det Positivt mm. ja, ja, så måste man ju känna Annars är det ju liksom ingen idé att hålla på jag kan berätta om ett minne som jag har. Jag har träffat en, en kompis- som inte alls hade liksom samma image och stil som jag själv- och inte lyssnade på samma musik. Jag visste inte så mycket om henne så började vi umgås. Och så var hon i Göteborg. Och så tog hon ett kort och lade på Facebook och skrev- här står en massa eh, töntiga hårrockare- för att, i kö för att gå in på Metal Town. Och då, då kände jag så här, min gud- Alltså, då vågar jag knappt säga till henne att jag lyssnade på rock. Det var, det var så här: konstig kontrast. Eh, har du några tankar om det där, alltså, kring det här med att det anses vara lite töntigt? Ja, men det, det är väl lite sådär att eh, folk som, som gillar att gå på, på nattklubb och lyssna på housemusik och sånt där. Och De som är inne, de, de avfärdar. Sen nörderier. Att, ja, det... Man ska inte få ha sina egenheter. Nej. Utan man ska följa strömmen. Det, det ska vara. Mainstream. Ja, mainstream. Man ska vara identitetslös. Image Sounds finns ju enligt många. så alltså Det finns många genres. Jag menar det power, black, trash, metal. Det liksom finns hur mycket som helst. Och det här trädet är ju väldigt stort över alltså släkten ja. hårdrock. Och här har ju Sam Dunn gjort ett jättebra arbete med metal evolution och global metal och allt det här. Och så Headbangers Journey också. Ja, det är ju en väldigt stor stor genre och det är mycket att ta in. Det är, det är inte bara att kliva in i den här världen utan det är kanske som du säger att man, man måste börja när man är liten för att kunna liksom förstå hela hur stort det egentligen är. Det är roligt med folk som man träffar och som ja, precis har börjat lyssna på hård också där och, eller, eller börja att inse att det är inte är så tokigt och då kanske de har Börjar, ja Då upptäcker de ju där som är mer lättlyssnat och tycker det är så coolt. Den annan har ju inte lyssnat på det på 15 år för man har gått vidare till nästa grej. så där. Ja. Och sen finns det ju väldigt mycket att välja mellan. Det finns ju hur mycket som helst. Det är ju bara att ta för sig. Ja, jo, det, finns ju, det finns ju hur mycket som helst. Och det och när man var liten och sådär Den hårdrocken jag kände till Det var ju där som brorsorna kom hem med och, och man hörde från kompisar och sådär Men det var ju de absolut största banden Som man kände till Och sen uppe i tonåren Då börjar man ju gräva lite själv Och då hittar man ju hur mycket som helst Och då exploderar det ju bara Man går och köper skivor Och, och letar upp skivmässor och allt möjligt Och hittar allt möjligt och då var ju, när du började upptäcka det så var det året 1986, fanns inget internet. Nu finns ju Youtube och Spotify som föreslår nya band och man kan hitta extremt mycket grejer från alla möjliga länder. Och det, den, den, det fanns ju inte riktigt då. Nej, ja, det finns ju en, en liten nackdel, det är ju att nu blir man ju så full. Proppad med information på en gång. Så man vet ju inte vart man ska börja någonstans. Så att, man går miste. Man ser inte skogen för alla träd. Vacker kanske. Ja. Men image då? Eh, lång hår, kort hår, nitar, inte nitar, smink, inte smink. Det finns ju väldigt många stilar inom hårrocken nu som kanske för på 80-talet inte var lika, lika många. Alltså det, då var det långt hår, det var jeansväst. Nu är det att man kan, det har utvecklats, man kan se lite olika ut. Finns det någonting som inte är okej att använda sig av inom, inom imagen och så? jag vet inte, jag är väl ganska öppen ändå för att vara hårdrockare. Det kan ju vara ganska... Vissa genres inom hårdrocken så kan det ju vara ganska enkelspårigt och konservativt. Mm. Men jag är väl lite sådär att man får väl vara som man själv vill. och Så lyssnar jag på ganska många olika sorters hårdrock. I och med att jag gillar ju Twisted Sister, de spökar ju ut så ganska friskt, så... Så då gillar jag ju den delen. Den teatraliska delen också. Ja, jag tänker på det här med kritik och eh, alltså fansen inom hårdrocken känns som att de är ganska kritiska eh, till vad, alltså just det här vad som är hårdrock och vad som inte är hårdrock och vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Mm. känns som att inom den här, just den här genren hårdrock så är, är det väldigt hårt för vad man får och inte får göra. Jo, och det är de. Det är väl den här rappmetallen och sådär. Det här är lite mer moderna och amerikanska. Mm. Det är väl inte så många så här klassiska hårdrockare som, som gillar. Och jag är väl inte heller någon större fan av rappmetall. Jag, jag tycker väl att finger är helt okej. Okay, men det, det moderna amerikanska är väl mest oväsen. Och där kan ju vissa påstå att det är liksom... Kritiken där är väl att... Att det är misstag att liksom blanda in vilka element som helst. Ja, sen, sen är det väl det att det är nyare amerikanska och sådär. Då ser de ju kanske inte så rockiga ut utan det, det är väl kepsar och hängiga braller. Och, de ser väl lite mer hiphop ut än, mm. än rock. Kan det där vara det, det, det, det såret som, som liksom är lite jobbigt för de som inte kan acceptera det. Att, det, att det, det blandar sig för mycket med någon stil som kanske någon person inte gillar. det Är det som är tanken? Jo, men så kan det nog vara. Det med, ja Jag kan tänka mig det här amerikanska, att det blir väldigt kommersiellt. En klassisk hårdok, då ska det ju vara lite så här vi mot världen. för lyssnare som inte gillar horrorock alltså för någon som är helt ovandrad inom genren. Vad det är som är så speciellt med liksom, vinylsamlingar och autografer och stora möten alltså vad som gör den så sprallig? Ja, det är gemenskapen och sådär och samhörighet när man kommer till en parkeringsplats Utanför något spelställe Och så folk hoppar sig Och alla snackar med alla Och sådär Och det och Och resande till En spelning Och om man åker tåg till exempel Och man ser andra så man ser direkt Vart de är på väg någonstans Man ser att det här kommer det Iron Maiden fans Då det man blir genast vänner med alla. Mm. Och eh, det här med, med bandtröjor är nästan något som vi måste prata om. Du har en full garderob med massa bandtröjor mm. <laughs> som hänger liksom i väldig ordning. Och det är ju väldigt viktigt i hårdrocken, eller merchandise överhuvudtaget, att då kanske väggflaggor och, och bandtröjor. Det är liksom som ett statement, eller hur? Ja, och visa vilka band man gillar Ja, precis eh, Jeans, t-shirt, basket eh, eller plas Och sen eh, nitbälte Och sen den här liksom, tröjan Och det är, Jag kan tycka att det är viktigt med Dåler Som har samma bandtröja som man själv gillar Kan du se någon, någon liksom Något kul i det att, Oj, titta, han har samma tröja Och gudda band gillar jag också Ser du en Alltså, vad ska man säga En samhörighet idag Jo, och så, man kan ju se på, om man diggar ett band, då, ser man ju, då kan man ju se vad de gillar också. I och med att de, de poserar med bandtröjor också, så där, vissa band. Och, och en del vill ju ha lite mer spasad utstyrsel på bandfoton och sådär. Så, men jag har ju varit med om nu i, i mina två band att nu när det ska bandfotograferas då får vi inte ha några bandtröjor för att det... Det ska se lite... Ja, det, vi ska väl vara lite märkvärdiga. Men det är... <skratt> men det är grej. Ja. ja, men någonstans har de ju ändå tagit det här valet att idag ska jag ha på mig min Queen-tröja eller ja. min Ace tror tröja Och då vet man någonstans ändå att vi har någonting gemensamt. Och det kan jag tycka känns ja. ganska viktigt och roligt framförallt. Ja, de som står på scen, de är också fans. Ja, precis. Och de är inte liksom... Stora väsen som är orörbara Utan de är precis som vi andra Ja, när är man på, på festival Så där. man kan titta på ett band på scen Och sen en halvtimme senare Efter konserten Då, då står de i publiken och tittar på ett annat band Tillsammans med alla andra Men om man, om man ska göra en liten låda där hårdrocksband ska ligga. Vilka tycker du får vara med där? Nu tänker jag, att om jag nämner till exempel Nickelback. Mm. Ja, det är väl Nickelback. Det är kommersiell radiorock sådär. Det är väl inte så mycket hårdrock för mig. Det är väl, det är väl mera så här modern grunge. Men det är, ja, det är väl en form av hårdrock men det inte metal. Mm. Jag kan ta några mer... Alternativ för att man ska kunna få en större bild av det. Amerikanska Poison till exempel. Ja. Som kör ganska lite poppig och väldigt så här poppiga trummor. Och... Ja, de kommer ju där i den nere. Och, och det är ju också en form av hårdrock men inte metal. Det är väl glam hårdrock. Eller vad man ska säga. Alltså, lite hårdare än Sweet om man säger så. Ja, sweet räknas kanske också som ett, ett hårdrocksband. Hårdok i light-form. Men som, som hårdoksfans eh, så verkar det som att det, det är väldigt hårda regler om vilka som får vara med i lådan. Många har väldigt mycket åsikter om vilka som får vara med och vilka, vilka som inte får vara med. Varför är det så himla känsligt det här med åh oh, herregud, Nickelback till exempel Nickelback då, som är väldigt hatade. De bara liksom kastar skit över dem och det, det ska vara, vara helt okej okay då. Det är liksom helt okej innan den här genren att vara så på påstridig. Gillar man en speciell genre så tycker man illa om det som är lite mjukare än det man själv lyssnar på. Och sen är det väl det att de, de, de spelas på Riks-FM och sådana kommersiella radiostationer. Och det är väl ganska radioanpassad musik. Och kommer man in på en fest med såna riktigt nördiga hårdrockare och som eh, sp spelar Dark Throne eller något sånt där och sen så ska man köra igång lite Nickelback då är man lite fel ute. <laughs> Jag, jag haffades av en grej- när jag, var, när jag först kom i kontakt med hårrocken. Och då var jag på fest. Och bland massa hårrockare då. Och då satt alla och pratade då, i ett stort rum. Och sen så kom Twisted Sister- We're not gonna take it- mm -hmm. på vår då. Och då var det som att konversationen bara upphörde- i ett smack. Och folk bara började du vet, lufttrumma- och spela gitarr och sjunga med- Sen när låten var slut så bara fortsatte det. precis ja. Som att ingenting hade hänt. Och då hade det ändå uppspelat ett ganska roligt scenario i mitt huvud. Och det var då jag insåg det här med gemenskapen och liksom hur öppet det var att få vara sig själv. Och det var väldigt viktigt att få vara sig själv. Ja, och det är en tidlös partyklassiker. Det är en låt som aldrig någonsin blir utchattad så där. Mm. I alla fall inte på fest eller något sånt där. Det funkar alltid att dra på på en fest. Och, då, och, och då är det är väl många låtar som är sådana där. Mm. Jag har upplevt att det, det har inte varit... När man är på fest så är det inte de nya bra banden som spelas. Då drar man igång de här gamla klassikerna som alltså Wasp på Ja! Men Sweden Rock Magazine är ju väldigt bra tycker jag. Eh, och de är väldigt pedagogiska på ett sätt. De är ett bra föredöme för att de, de recenserar och skriver om alla. Ja. Som de anser vara hårdrock. Eller vad, som de tycker är hårdrock. Och då får väldigt många vara med. Folk, alltså, saker som jag kanske inte skulle klassa som hårdrock får att vara med. Och de har en väldigt bred liksom genre över vad, vad de... Vad de tar med i sin tidning. Och det tycker jag är bra. För det ja. får alla vara med. Jo, det tycker jag också är bra. Är, de, de är väldigt öppna. Och det är en bra tidning. Mm. Vi kan väl prata Sweden Rock rockfestivalen då När mm. vi ändå är igång. Du är en gedigen besökare. Ja, jo, jag har varit där varje år sedan år 2000. Mm. Så det är ju det är stående inslag så sista dagen när man packar ihop då börjar man nästan redan börja ladda för nästa års festival och så Så det är, ja det är en perfekt festival. Ofta så brukar jag åka dit ett par dagar innan och grunda lite. Så man är i bra form till onstan. Ja. Kan du inte berätta lite om hur det går till när dagarna eller dagarna innan och liksom hur ni tar er dit och liksom vad som händer? Ja. Och det brukar ju vara så att eh, Vi samlar ihop oss och har ett Så kallat Sweden Rock-möte Vi sitter och bestämmer vilka som ska åka med vilka Och när vi ska träffas Och det är en tidsplan som aldrig hålls Men vi åker oftast på, på Måndagen då Den veckan Men det här Sweden Rock-mötet det, det blir ju ett möte i en halvtimme Och sen så blir det fyller kallas. Och Sen är det ändå ingen som kommer ihåg Vad vi har bestämt Men och sen kanske två timmar efter utsatt tid så är vi på väg. Och den som inte, ja, alla ska jag ha tagit ut pengar och gjort sånt där klart. Men det är alltid någon som inte har gjort det. Så vi måste krångla in hela karavanen på fem bilar i någon liten byhåla någonstans. Och leta efter en bankomat och någon som har glömt bort att tanka. Och, och så möter man på andra karavaner som tutar förbi. Och sen kommer man dit på kvällen och... Smäller upp tälten och så kan man börja supa. Och så går man och lägger sig klockan fyra på morgonen Och sen är det upp klockan åtta och sen på ett igen. Mm. Och här kryper ju gemenskapen in igen. För det här är ju aldrig någonting som skulle kunna genomföras om det inte borde för gemenskapen i, i gänget liksom. Ja. I gänget. Och så är det ju en annan rolig grej för de som kör. Och det är ju, jag brukar ju dra den nitlåten och köra ner dit. Men den som har hållit sig nykter och kört i alla fall Eller de få som har gjort det De, de kommer ju igång Lite senare med supande Så de andra har ju De som har hållit igång hela dagen De har ju hunnit däcka vid klockan ett Så då får ju de partaja på eget håll Och då springer man ju runt lite på festivalområdet Och träffar på nytt folk och sådär Och skaffar nya kompisar och här är det ingen som står och glor och tittar snett- utan här är, är det öppna armar för att diskutera om lite vad som helst. Ja, precis. Och på de här festivalerna så är det ganska skojiga inslag. Jag kommer aldrig glömma en artikel i Aftonbladet- där. Knutby-skylten. Alltså vägskylten när man mm. kom fram till Knutby hade blivit stulen och den återfanns på Hultredsfestivalen. <laughs> sådana lite roliga inslag som man kan se att det är folk som gör flaggor och skriver på sina bilar. och Väldigt lättsam stämning. ändå. Ja, man ser ju många sådana här gamla folkabussar som är nersprejade och sådana gamla sketna husvagnar som är nerspräjade och fulla med klistermärken och allt möjligt. Det syns vilka som ska åka på festival. Är det här någonstans folk som har lite förutfattade meningar kan skratta och peka? Jo, det kan de nog göra. Men kan du, kan du se det här framför dig att du sitter på en restaurang och så flyger in i en skeva vän som står runkeball 666 eller vad fan som helst på och så bara öppnar någon dörren så bara ramlar det ut liksom fem hårdrockare som är svinfulla, bara, vad tänker du då? Ja men då blir man varm i hjärtat det är så här... ja, det är så det ska vara sitta i en, i en skeva vän och supa skallen i små bitar det är, det är livet på en pinne Avslutningsvis då Som sagt så är du själv bassist I Arsenite och Evil Conspiracy Ja, Jajamän eh, Och ni har ju varit förband till en massa olika Stora band Nu har ni lite spelningar med Arsenite Och sen har ni en CD-skiva Som har ganska nyligen kommit ut Ja, eh, Vi har precis släppt eh, Skivan Ashes of the Decline På Slitrick Records Och den finns att beställa där på deras hemsida och så finns det nog beställa på bigcartel.com. Och så går det att köpa som MP3 på CD-on och Amazon. Och så tillkommer det lite spelningar under, under våren där. Så det rullar på. Ja. Tack Martin. Ja, tack så mycket själv. Tack till Martin och kolla in Martins två band Arsenite och Evil Conspiracy. Nästa vecka ska jag prata med en kille som blev ordentligt grillad år 1986, nämligen Anders Tegner. Jag träffade honom under en boksegneringsturné i Kristinehamn och vi pratar hårdrocken i media. Lyssna då! Hej!